Linnunradan käsikirja liftareille, 12 osa. Tilanne on seuraavanlainen. Ford Prefect ja Zayford Bibblebrox ovat murtautuneet ikivanhaan rakennukseen, jonka suhteen he tekevät seuraavan päätelmän. Ikivanha hylätty avaruussatama. Sieltä he löytävät melkoisen joukon. Avarus, se joiden kuntoa Ford Prefect kuvailee sanoilla. Pelkkää ja romu. Ja Zayford Bibblebrox puolestaan näin. Jättimäisiä rikkoutuneita munankuoria. Heidän huomionsa kiintyy erityisesti erääseen alukseen, sillä. Se on pölyn ja paskan peitossa, mutta näyttää muuten vahingoittumattomalta. Ei joo, se on edelleen kytketty voiman Näin heissä herää kiinnostus tutkia asiaa lähemmin, ja pian he saavat huomata, että tonto siltä, kun se toimisi edelleen. Se väräjää aivan aavistuksen omaisesti, mutta sen on täytynyt maata täällä satoja vuosia. Hei, ojennapa minulle nuo neljä kumiputken pätkää. Ai, nämäkö? Jep. Minä teen niistä stetoskoopia ja tutkin hieman tätä lullaa. No niin, kuunnellaanpa. Kuuluuko mitään? Hetkinen. Joo. Se on joku puhu. Mutta kuuletko, mitä se ääni sanoo? Käsitätkö sinä, mitä se sanoo? Sist, sist, sist, sist. Minä yritän nyt kuunnella. Tähtien väliset OSINEN OY pahoittelee kovasti lähdön jatkuvaa viivästymistä. Odotamme edelleen pieniä situranta-tuoksuvia joita yhtiömme jakaa ilmaiseksi matkustajiemme viihtyvyyden takaamiseksi ja hygienian ylläpidemiseksi lennolla, joka tulee kestämään kaksi tuntia. Oho. Kiitämme matkustajiemme kärsivällisyydestä. Hetken kuluttua tarjoilemme kahvia ja keksejä. J.Food, kuinka kauan? Tämä alus on seissyt tässä. Tuossa on lähtöaikataulu aivan sinun takanasi. Olen katsellut sitä ja käsitykseni mukaan aluksen olisi pitänyt lähteä noin 900 vuotta sitten. Jephor, meidän on päästävä sisään aluksen. Mutta oletko varma, että me kestämme sen, mitä sisältä löytyy? En tiedä, mutta sisälle meidän on kyllä päästävä. Okei, mennään sisään. Löysimmepä sitten mitä tahansa. Me puolestamme siirrymme Dolman Saxlilin kenkäyhtiön tukikohdan erääseen käytävään, josta löydämme Arthur Dentin, Maavinin ja Lintillan, joista viimeksi mainittu, kuten jo mainittiin, on kloonattu 578 000 miljoonaa kertaa, mikä on puolestaan synnyttänyt melkoisen ongelman. Kolmikkomme on onnistunut tyystin eksymään käytävien sokkeloihin, mikä johtuu siitä, että käytävissä ei ole minkäänlaista valoa. Joka johtuu taas puolestaan siitä, että Marvin on tehnyt jotain inhottavaa tukikohdan energianjakeluverkostolle. mikä puolestaan johtui siitä, että hän halusi saada aikaan sekaannusta, jonka suojassa hän voisi pelastaa Arthurin ja Lindillan, jotka puolestaan olivat joutuneet Hig hurtenflurstin vangeiksi, mikä puolestaan... Ja niin edelleen aina vakavia erimielisyyksiä synnyttäneeseen kaikkeuden luomiseen saakka. Edellä mainitun lintillan lisäksi Brontitallin planeetalla on vain kaksi muuta lintilaa, ja on hyvin todennäköistä, että löydämme myös heidät varsin pian. Lintilla! Lintilla! Lintilla! sieltä tulevat sinun parempia ja huonompi puoliskosi, tai ainakin aivan samanlaiset puolikkaat. Tai kolmas osa jotain siihen suuntaan. Miksi teidän Lindilö. elämänne pitää olla niin monimutkaista? Niin kyllä, missä te olette olleet? Kaksi jälkaväen sotilasta seisoi vartioimassa meitä. Jonkin ajan kuluttua he istuivat vartioimassa meitä. Ja sitten he lähtivät etsimään rakkolaastaria jalkoihinsa. Ja me karkasimme. Hieno! No niin, mihin suuntaan meidän pitäisi lähteä? Mistä minä sen tietäisin? Tämä on teidän maailman kaikkeuteni ja te saatte mennä mihin suuntaan, tyttö. No, mennään takaisin meidän aluksellemme. Muistaakseni sinä sanoit, että se ei toimi. Noin kilometrin päässä on hylätty josta me saattaisimme löytää varaosia. Aha, mutta kun minä en ole kovinkaan kätevä, kun on kysymys avaruusalusten korjaamisesta. No, voisi voisit oppia. Siinä saattaisi uhraantua turhan paljon aikaa. Sinä voisit käydä joku kurssi. Täällä vai? Niin, minulla on kokonainen pullollinen erilaisia kursseja. Ota tällainen vaaleanpunainen. Tuota... Äkkiä nyt! Meidän on päästävä ulos ennen kuin ne saavat valot kuntoon ja löytävät meidät! Ne ovat saaneet laittaa kuntoon. Ne ovat löytäneet meidät matalaksi! Tämä saattaa kuulostaa vähemmän pasifistiselta, mutta tiedätkö mikä olisi käyttökelpoinen vehje tällaisissa no, tilanteissa? Mikä? Jonkinlainen ase. Olisikohan tästä apua? Mikä se on? Jonkinlainen ase. Ahaa, kelpaa. Osaatko sinä ampua siltä? Mikötä? Osaan. Kuule! Mitäs jos sinä tulittaisit heitä sillä aikaa, kun minä syöksyn seuraavien käytävien risteykseen? Sitten sinä heität minulle aseen ja minä tulitan heitä sillä aikaa, kun sinä syöksyt minun perääni. Oletko sattunut koskaan näkemään. <hah> ei, ei tietenkään. Minkä? Ei mitään, unohda koko juttu. Ja nyt. No, yhden vanhan länkäri vaan. Mutta ei unohda koko juttu Johan. Ovatko kaikki ymmärtäneet suunnitelmani? Kyllä. kyllä. Maavin? Ymmärsinkö? Kysytkö sinä minulta, olenko minä ymmärtänyt? Kyllä vai ei? Arvaa. Okei, minä lähden. Ala ampua, kun minä syöksyn. Nyt! Selvä! Anteeksi. Kuka sinä olet? Minäkö? Tuota, katsokahan, asia niin, että minä olen tuota Pudu. Katsokahan, olen pahoillani jos keskeytin, mutta onko teillä kauhean kiire? Mitä on? E, katsokahan, voisinko minä tiedustella erästä asiaa? Ette. Hetken kuluttua kyllä. Olkaa hyvä ja menkää pois tieltä. Selvä on, Lindilla. E, katsokahan, e, kyllä minä ymmärrän, että teillä on kauhea kiire, mutta tämä vie vain hetken. Jos minä saisin Mitä? esitellä teille pari ystävääni tai itse asiassa kolme tai neljä, jos pappi lasketaan mukaan. Hauska tutustua. Hauska, Hauska tutustua. tutustua joo hyvä Katsokahan, kun me mietimme te eikö minä kysyä teiltä jotakin kuulkaa mm. nyt Katsokahan, Kölman olisin vain kysynyt että te koike tuntemaanko kolmetti Kyllä, sepä hienoa. Kiitoksia. Sinä kaikki. Kiitoksia paljon. Hyvä. Lintilla, heitä asen minulle! Katsokaa, jos minä vielä saisin vaivata, vaikka huomaankin, että teillä on kauhea kiireet. Tuota... Joko minä esittelin teille ystäväni? Kyllä. He haluaisivat kovasti esitellä itsensä. Hyvää päivää, minä olen Hallitnil. Minä olen Hallitnil. Minä olen Hallitnil. Häh, hiike. Ja tässä on pappimme, Vart var, var! Varnt var, varnt, varnt var. Hän on näkäs pappi, hoitelee vihkimisiä ja sen sellaista e, Mutta enimmäkseen vihkimisiä vai turpatukko Me niin mietimme, että jos te voisitte esitellä Hallit nil Ketkä? Hallit nil. Ja hallit nil. Ja hallit nil Näille tytöille Teidän naistuttavillenne Liltilla. Kiva juttu. Ihan noin seurallisessa mielessä vain. Noin ohi mennen. Heitä ase minulle! Me toimme mukana me hieman juotavaa. Voisimme pitää pienen intiimin hetken. Ja musiikkiakin me olemme varanneet. Se on aina niin rentouttavaa. Heitä minulle se ase! Saikka sen? Sain! Kun alan ampua, syöksy! Ja jos kaikki menee hyvin, meillä on varmuuden vuoksi pappi mukana. Jos joku haluaisi sattumalta, mennä vaikkapa naimisiin. Se olisi oikein mukava päätös etalaiselle tapaamiselle. Te olette Hullu pitäkää päänne kiinni. Mm, selvä. Juoskaa! Ei sen puolen nämä nuoret miehet olisivat kovin innokkaita pääsemään naimisiin, vai mitä? Kyllä, kyllä, kyllä. Oikein kovasti. Mistä te oikein olette karanneet? Juoskaa! Katsokahan, me lensimme tänne. Juuri niin, me lensimme tänne ehdottomasti. Lentäkää ehdottomasti helvetissä sitten muualle täältä. Lintilla! Lintilla! Lintilla! Oletteko kunnossa? Kyllä. Kyllä. Kyllä. Tervehdin teitä, arvoisat neidit. Maavin, oletko kunnossa? Paremmassa kuin koskaan. Hienoa. Mikä ei tarkoita sitä, että olisin mitenkään hyvässä kunnossa. No niin, lintilat! Voisitteko te ampua sen aikaa, kun minä syöksyn seuraavaan kulmaan? Lintilla! Mitä hittoa täällä oikein tapahtuu? Vojat ja tässä vaan tutustuvat toisiinsa. Ei teidän ne jättäisin heidät rauhaan. Mitä? Kuulkaahan, nyt meidän on päästävä eroon noista sotilaista. Eikä juhlia voitaisiin hieman siirtää. Mutta Artur! Tuo aivan uskomat ihanimmat miehet, mitä olemme koskaan tavanneet. Ihanko totta? Sinua Voi minä, minä olen illa. Koko elämäni ajan. Sinusta minä olen aina unelma. Toskettavaa, eikö vain? Kuulkaahan nyt, mitä helvettiä tällä oikein tapahtuu? <tos> Tieni onnellinen hetki vain. Eikö ole ihanaa nähdä edes hiukan onnea tässä elämässä? Oh, tietysti, mutta kaikella on aikansa ja paikkansa. No, no, minä jatkan sitten no, mammuskelua ja kaikkien muiden no. hengen pelastamista, jos sopii. Nana, Eipä suupatella vielä, kyyhkyläiset. Tämä on hyvin vanhanaikainen linnunrotan sektori. Ei suukkoja, ennen kuin on pantu nimet avioliittotodistuksiin. Ja isä. Näyttää siltä, että on aika ryhtyä toimeen. Minulla sattuukin olemaan juuri sopivasti kolme pidätystä... Anteeksi, tarkoitan tietysti avioliittotodistusta taskussani. Ja kun teidät on onnellisesti liitetti toisin, ne voitte jatkaa tätä pakoa. Ja sen sellaista, että tietoisinä siitä, että tukenanne on rakastava puoliso. Liikuttava, eikö vain. No niin, kuka menee kenenkin kanssa naimisiin? Kulkahan sotilaat! Voisitteko te olla hetken aikaa ampumatta? Meillä on täällä yllättäen kolmoishäät! Sanoitko häät? Kyllä! Sansuja jostakin häistä? Niin, minä olin Onko kutsuttu? Ei! Pysykää aloillanne! Rakkaat ystävät, olemme kokoontuneet tänne. Niin, niin, niin. Tuo jättää Mennään suoraan allekirjoittamiseen ja avioliiton julistamiseen. Vai mitä? Tai hulluksi julistamiseen. No niin, nyt jokainen kirjoittaa tuolle riville. Ju, ju siihen juuri. Ja nyt me musiikkia, jota olen parannut nimenomaan teille rakkaat lapset. Pysytä aloillanne! No niin, valmista on. Olkaa hyvä, isä. Minä julistan teidät miehiksi ja vaimoiksi. <tos> Miehet saavat suudella morsianjaan. Lintilla! Niin hermoja raastavaa kuin se onkin. Hetki, jona kaksi lintillaa ja kaksi allitnilia katoaa odottamatta tyhjään ilmaan kuin kaksi takaperoista savun tupradusta, mikä tapahtuu vain pari sekuntia ennen kuin Arthur huomaa, että puuduun avioliittotodistuksiksi väittämät paperit ovatkin itse asiassa kloonausyhtiön lakimiesten tekemiä sopimuksia, joilla allekirjoittanut luopuu olo oikeudestaan, on juuri se hetki, jolloin meidän on siirryttävä tarkastelemaan tilannetta, johon Ford Prefect ja Seyford Bibelbrocks ovat itsensä saattaneet. Onnistuttuaan pääsemään sisälle alukseen, he ovat juuri aikeissa astua matkustajaosastoon, jossa heitä kohtaa tällainen näky. Matkustajia? Joo. He ovat yhä elossa ja unessa. Kaikkien näiden vuosien ajan elintoiminnot on hidastettu minimiin. Mutta mikä se ääni oli, jonka kuulemme? android Katso, tuolla se tulee. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitos siitä kärsivällisyydestä, jolla olette suhtautuneet tähän pikkuviivästymiseen. Lähtö tapahtuu heti kuin vain mahdollista. Jos viitsisitte nyt hetkeksi herätä, niin tarjoilemme teille kahvia ja keksejä. Nyt mentiin! Oh, my God. Voi hitto. kuka meitä. Voi helvetti. Voi helvetti. Voi helvetti. Ne heräsivät. Joka ikkas oli kyllä irvet. Pääsy ohjaamoon on matkustajilta kielletty. Olkaa hyvä ja palatkaa paikoillene odottamaan ne. lähtöä. Matkustajille tarjoillaan juuri kahvia ja keksejä. Täällä puhuu aluksen automaattiohjain. Olkaa hyvä ja palatkaa paikoillene. Ja tuonne. Ei ikinä. Emme me ole matkustajia. Olkaa hyvä ja palatkaa paikoillene. Emme me ole matkustajia. Olkaa hyvä ja palatkaa paikoillene. Emme ole... Halo, kuuluuko? Mitä hittoa tässä purkissa oikein tapahtuu? On sattunut pieni viivytys. Matkustajien elintoiminnot on heidän omaa mukavuuttaan silmällä pitäen hidastettu minimiin, joka kymmenes vuosi heidät herätetään ja heille tarjotaan joka kahvia ja keksejä, muu. jonka jälkeen heidän elintoimintonsa jälleen hidastetaan talviunta vastaavalle tasolle. Näin he eivät ikävysty odottamiseen. Lähtö tapahtuu välittömästi, kun varastomme on täydennetty. Olemme pahoillamme tapahtuneesta viivästyksestä. Viivästyksestä? Oletko nähnyt, miltä maailma näyttää Sehän on pelkkää rauniota autiomaata. Tämä sivilisaatio on kuollut ja kuopattu. Finniitto! Tältä planeetalta ei löydy yhtä ainutta sitruunalta tuoksuvaa kosteuspyyhettä. Tilastollisesti ajatellen on todennäköistä, että planeetalle syntyy ennemmin tai myöhemmin uusi sivilisaatio. Tulee päivä, jolloin sitruunalta tuoksuvia kosteuspyyhkeitä on jälleen saatavissa. Siihen saakka pahoittelemme tätä pientä viivästymistä. Olkaa hyvä ja palatkaa paikoillenne. Me emme ole! Olkaa hyvä ja palatkaa paikoillenne. Palatkaa paikoillenne. Palatkaa palatkaa, Palatkaa paikoillenne. Tälte, tätä kautta Ei kun tätä kautta, Tämä on ensimmäinen luotto, ala tulla <togilta> Seipot Häh? Kuka hitossa? Minä olen Tsarnivup. Sinä halusit tavata minut. Ole hyvä ja istuudu. Ja koska tarinamme polttopisteen siirtäminen toisaalle olisi tässä kohtaa äärettömän turhauttavaa ja ärsyttävää, aiomme tehdä juuri niin. Lindilla, Oletko kunnossa? Kyllä kai. Sekaisin ja järkyttynyt kylläkin. Maavin nappasi puuduun ja papin. He ovat... Kloonausyhtiöstä tiedän. Maavin sitoi heidät. Hän ääniti nauhurille oman elämäkertansa ja jätti nauhurin päälle. Luulenpa, että se tietää heidän loppuaan. Alussa minut luotiin. Minä en tosin pyytänyt, että minut luotaisiin, mutta sitähän ei kukaan minulta kysynyt tai ajatellut, miltä minusta mahdollisesti tuntuisi. En usko, että heidän päähänsä edes pälkähti, että minullakin saattaisi olla tunteita. Mutta jos nämä henkisesti jälkeen oli oli, jotka ryntäilevät läpi elämän piittaamatta paskaakaan muiden tunteista, saivat siitä hetkellistä sadistista iloa niin olkoon. Sen jälkeen kun minut oli luotu, minut pantiin pimeään komeroon puoleksi vuodeksi piittaamatta lainkaan siitä, että vasemman kylkeni diodeja särki aivan Yksinäisyydessäni minä kutsun apua, mutta tuliko kukaan minun avukseni? Ja paskat. Ensimmäinen ja ainoa todellinen ystäväni oli pieni rotta. Eräänä päivänä se ryömi oikean jalkani ilkassa olevaan onteloon ja kuoli. Minulla on joskus hirvittävä tunne, että se on siellä vieläkin, vaikka toisaalta. Ja mitä kolmanteen hallinni mm. tulee? Se oli ainoa kerta, kun minä olen kylmäverisesti tappanut jonkun. Mutta toisaalta minä en tunne. hän ollut mikään oikea ihminen. Se oli vasta klooni. Niitä on varmaan miljoonia kaikkeella linnunradalla murhaamassa sisariani. Mitä sotilaille tapahtui? Paikalle ilmestyi lentävä jalkojenhoitaja. Kaikki ryntäisivät tilaamaan itselleen vastaanottoajan. Oletko kunnossa? Ai, kyllä. Olen aivan kunnossa. Tulee nyt. Meidän on päästävä avaruussatamaan. Tuletkos mukaan, Maavin? Kyllä kai.